Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, us-salatu us-salamu ala Rasulina Muhammed, wa ala alihi wa ashabih, wa men tëbihahum bi ihsan ila yomiddin. Allah në madhur më në falën në rojmë, vë të mpëti indhim dhe falën e kërkojmë, lafda të dhe bëkimëtë Allah të qofshëm i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bë familënet i bë shokët dhe të gjithëtët që indikën rrugën e tyllë dhe i redit në fundë të kësaj botë. Të ndërurë dhe vëzri besëntar, në takimile kaluar, kemi filluar komentin një surreje teje të, të vlefshme, të rëndësishme të Koranit, e të slanjit edhe si surreje e namazit, si surreje që është baza e Koranit, e kështë në më mërodhë me emrat e tjerë që flasim për, për vlerën dhe rëndësin e kësoj surreje. Dhe atje kemi përmendur do të tëtë Rëndësin e kësë i surëje Dhe nevojnë që ne kemi me njoftë kuptimin e kësë i surë Sëtë do të vazhdojmë në shala prapë me këtë surë Me fjallë të Allah Gjallahu ala që I ka përmblidhë kjo surë Fëllime ishtë të ndëruar lezër Kemi thënë si kjo surë kënëzruat baza e Koranit Kjo surë është edhe nëna e sureve të tjera do të thotë të gjitha kuptimet, dhëmsimet dhe dispozitat që janë në suret e tjera pothuajse dalin nga kjo sure. Ado nuk është kjo thjesht vetëm surja e para e Kuranit, por është edhe baza e Kuranit. E çka nënkupton kur them se si kjo sure është surja Fatiha, është baza e Kuranit. Të ndrua Allahu Kur'ani në vetën e tij përmban tema të ndryshme, mësime të lloj-llojshme. Mirpo, ka 4 tema ynë kryesorën Kur'an. Dhe synimet e Kur'anit janë më i realizu këto 4 tema më rëndësishme. 4 tema më rëndësishme. Tema apo mësimet më të rëndësishme në Kur'an? janë ato që flasin për Allahun Gjellë Gjellë Hu që flasin se Allah është zoti i vetëm që flasin se Allah është i vetëmi që më mëritën të adhuruat nuk ka zotë posti dhe aje është një dhe i vetëm gjdo gjë është në dorë në ti e për këtë flasin shumë ajete dhe kjo është tema kryesore dhe bështë i kryesori kurant është një shmërija Allah Gjellë Gjellë Hu Dhe pikrish kjo sure E përmban këtë tem që nga fëllimi i saj Elhamdulillahi Rabbil Alemin Falendrimi dhe lavdrimi Të kon Allahut Zotit Të botrëve Vëq ati të kon falendrimi Vëq ati të kon adurimi Aja është edhe i vetër Rëndaj tema e par Me rëndësishme e Koranit është pikrish në surën Fatiha Pastaj detajt e kësaj tema Janë shtjelu në surët e tjera Në të kjo surë aludon në këtë tem, e hapë këtë tem, si kurse kjo surë është suri al-Fatihë, surë hapëse, që hapë tema tjera, ndëme këtë surë hapët tema e një shmëri sa lëgjën levala, hapët tema e besimit në Zotin një dhëtë vetëm. Për që që kjo surë është baza e Koranit pëse, nga se përmban e përmban vetë në saj, temën më kërjesore është besimin e lëgjën levala. Ar-Rahmani Ar-Rahim, i gjithëmshirshëm, mëshiruesi, Allahu xhallahu wala. Njohja e Allahut, besimi në Allahun, adhurimi i Allahut xhallahu wala është tema kryesore. Nëse ai është i vetmi që merret adhuruar. Cila është tema e dytë në Kur'an? Tema e dytë në Kur'an është, do të thë e para është Allahu është 1 dhe i vetëm. Vetëm ai meriton të adhurohet. Kjo është tema e parë. Tema e dytë është tema e adhurimit, si të adhurohet. Do të thotë, pyetja e parë, kush të adhurohet? Allahu. Pyetja e dytë, si të adhurohet? Edhe në këtija përgjithësuar Al i Al-Fatiha. Ja iyyaka na'budu wa ja iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Çfarë ndihme kërkojmë nga Allahu Xhelalul Azim për me adhur Zotin? Ndihma si e parë është na ndihmo, domethënë na mësos si të aduroj. E Allahu pastaj na mësos si të aduroj. Na adhur me namaz, me adhur me zakat, me adhur me agjërim, me adhur me hax, me adhur duke lërg nga punë tek xhia e kështu me radhë. Ne shikoj surja Fatiha ka bazën, pastaj thellimi i kësaj baze është në ajeteve djuesse. Prandaj për këtë arsye konsiderohet edhe baza e Kuranit Nga se këtu Allahu thot Vetëm ty të adhurojm Kjo është tema kërësore Vetëm Allahu më rëtën të adhurojt Dhe si të adhurojt Nuk e kërku në dihme në Allah Gjellë gjellalu E parë ashtë Ndihme Allah të me kërku me në mësu Po edhe dhujtë ashtë Që Allahu me në ndihmu Do më thomë me në përkra Me në uzu Në adhurim në ti Nga se pa ndihme në, në Allah të lokum odem allahun madhur. Aynan dihman, aynan fikroh. Ana aynay mbush zamrat besim. Aynan udhzon. Prandaj kjo es tema e dytë. Don, tema e parë, tema që flet për Zotin. Kjo është tema kryesore. Tema e dytë, ajo që flet për adhurimin e Allah xhalleu wala. Si më adhuroj Zotin xhalleu jalalu? Duke na mësuaj ai. Ana sura Fathe na tregon se Kërë vetëm Allahu duhet të adhuruat e para dhe e dyta Vetëm nga Allahu duhet të kërkuat mësi një këti adhurimi Ajë në mësën, asë kusht qëtër Kusht din me në mësu që është duhet Allahu më adhuru Pasë Allahut, kusht, asë kusht Nga se adhurimi është Dhe të tëtë me arritë kënatësi në Allahut E kusht e din që është arritë kënatësi Allahut pasë Allahut Për shkakun mësum na mësua Allahu xhalla wala për namazën xhumos. A jo. ke, kush u fal bash xhumona? Ju baba kake diku që i sfalt hanën, diku që martën, diku dilën, qysh na kish qena puna. Allahu ka thonë që kjo dita më e vlefshme për xhumo çeto do të më fal sot e pramtë. Kush na ka mësu këtë? Allahu xhalla wala. Na ka mësu për mes Muhammed sallallahu aleyhi dhe sallam. Kush na ka mësu çish duhet më fal? Allahu gjëllë gjëralon E kamësu Allahu Gjibrilin E Gjibrilin i karë E kamësu Muhammedin e cëmë Qështu du të më i darë e qatat Qështu më në edhe në kom Qështu ruqua E kamësu E Muhammed e cëmë në kamësu neve Apo? Don. Allahu në kanë dihmu qështu ato me adhru Veqa i din Me në palon neve ndorë namazin Kush e di që farëfor me kish pas namazin Di kush i shfarë shtët dikosht vëqë unë, dikosht është falë të ecë, dikosht të ngajtë, dikosht qështë kështë. Shkon, halakam këpunëm. Në kam su, Allah o gjëllevara më falë, mas i mamit, Allah o akbar, në kombenet, rëqu, disciplin, regull, bukur, gjitha. Kusht në kam su, kështë? Allah o gjëllevara. E kusht në kam su se pre Allah o duhet me kërku adhurimin? Surja fatja. Nga se vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm preteje, dih me kërkujmë. Në ndihma zëtë Në mësazë zëtë që është me të adru Dhe në ndihma me të adru Masë që në mësën Në e për sukses që dijen që kemi Të zbatojmë në praktik Kjo është teme e dytë Në kuranit Në krejt ajetën kuranit Flasën për sotema Teme e parë besimin zotin Teme e dytë që ka të bëjme adhurimin e zotit Si me adrua lëngele gjalu Teme e tretë Të në rëzër Në Koran Cëla ashtë Tema e Ditës e gjukimit Kena me dojtë parlat ma nëmë Sa so, kua jetë në Koran që flasin Për një gjukimit Flasin për njëlljen Flasin për logarithënjen Flasin për gjënetin Flasin për gjëhnimin Shumë a jetë Gati qdo sure fletë për këtë tem Për ahiretin Në tema e tretë Bosht e Koranit është Ahireti E ku është ahiretë në surën fatiha? Malik i jo midin O zat të je Gjukatës i në ditën e gjukimit Vë të mparatje kem me dalë dhe me dhunë logari Ti aj që i mërë në logari, rap të tu Ndaj edhe kjo është argument se surja fati është baza e Koranit Nga se nga kjo sura Hapën Temat më të rëndësismet të Koranit Nën, Korani me surin Fatia Të regan objektivet e ti madhore Qka synan Qka kërkan Korani për njerëzve Qka për dëmën a kazu Allah në Koran Me surin Fatia i kemsime Allah në Koran për dëmën a mësu Kush është zotë jon Allah për dëmën a mësu në Koran Si duhet me adhru në zotin ton Allah për dëmën a mësu në Koran Se si jeta është shkurëtër Dhe kemi arë të me lutë një rëllë cakt Kena me danë nga dunjaja, me dalë për allatë me dhullë lëgari. Në mësën kuratë për këtë? Dhe këtu e nga shtuat e besimit. Këtu e nga shtuat e, e besimit. Kena me dalë për allatë me dhullë lëgari. Pa asë të pikë në dyshe. Në në këte imit bindën. Allahu gjallewala si kur që i ka kriu njerëzit, aj edhe i rinjallë. Se cëllë me punë të veta. Se cëllë me shpirë dhëtë. Se cilime angazhime dhe kontribut në vetë Në e kjo tema e ahiretet e në vëzat është nga tema të boshte, të rëndësishme të Koranit Dhe tema e katërt e Koranit në komplet në semer është tema që të regënë rezultatin e njerëzve kërëshi këtune tri tema dhe mëton Tema e parë thamë, besimin e lohën e dyta adhurimi allahu e treta dala per allah mir njerzit karshi ky te trema kush dohon siratal ladina enamta lahim gairil magdubi alehim wala dalli njerz don dy grupe te udhzuar te shpatuar te ngritur te shpërblyer dhe te leithitur te devijuar te dënuar dy grupe Edan Kurani shugi k shumë tema. Allahu flet për pejgambert edhe kallzon. Kush e ka pasur pejgambert që kjo ka çhep përfundimi i tij? Kush i si ka pasur pejgambert që kjo përfundimi i tij? Merë pejinuhit alayhis salam, Allahu xhallahu ala tregon se ata që kanë pasur Nuhin alayhis salam, që shkaçi pun aty ne, kanë shpëtuar, kanë hyrë në anie, kanë hyrë në selamet, kanë shpëtuar. Ata që kanë hyrë në anie, kanë psuatën. Merë që ashtu për pejgambert me radhë domon Idrisin alayhis salam, Salihun alayhis salam, Lut alayhis salam, Musa alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, e pejgamber deri me Muhammediun sallallahu alaihi wasallam. Ne kete ajn Kur'an flas për këtë temë? Gjoosur e gota për këtë. Kështu që këtu janë katër temat kryesore. Tema e besimit në Allahun, adhurimi i Allahut, dallja për Allahut me qollëgari dhe modeli i cili po të mëkon që kjo i, i, i atyre që Allah i ka begatu, apo i kjo që Allah i gjellona, i kalonë në devhjem dhe është i dhruar në takë. Këtu e në katër temë, që katë letëzësh në Kuran, nuk dëli ashtë të këtu e katër temëve. Krajt, a jetën në Kuran, kur të letëzësh, nuk ka qarën dë një jetë pahit në në këtë temë. Më në shme vo katër rubrika, kësot, një, dy, tri, katër, më në lezu Kuran. Selës në jetë kime gjithë, jet që është të është rëndit Kurani e surja fatiha është baza e të kjo tema e në shikoj sotër nësishme i kësura për mbanë në vit nësaj bazën e tematikeve të Kuranit bazën e mësimeve e Kuranore për ne dhe quët umul kitab quët nona librit bazat e mëhon që përsoj dalin temat el fatiha, hapëse a jo hapë tema pas e surjet e tjena e shtjelojnë temën në detajë që Allah u gjellera ka doa është të fëmë. E pas sajtë, në rruzër, kalujmë të kë ajeti pari kësej sureje. Allah u thot, Elhamdu lillahi Rabbil alamin. Këtu, Allah u fillan me një fillem interesantë. Elhamdu. Na zë kërështë thimë Elhamdu lillahi. Na Elhamdu lillahi Zakonis e përdorim për falënderim. Falëndimi Elham i çoft Allahut, elhamdullillah, elhampej Zoti, do të thonë që nuk po dorë shpresë, por them çka është? Falëndimi Allah xhallahu xhallul. Mi po këtë fjalë në arabë, këtë që është përdor, a është vetëm për falënderim apo ka lloj kuptimi pak më të madh diçka? Ka edhe kuptimin pak alamo ashtu që duhet pak më të shthillu për me kuptuar kur them elhamdullillah, çka po them me? që fjalë elhamdulillah është nga fjalët më të dashura te Allahu xhalla wala. Më dashme thon diçka që Allah do në më shumë ti thuaj elhamdulillah. Më shumë diçka do në Zoti thuaj elhamdulillah. Më dashmi ia përmend Allahut në fjalë çaj më shumë ti e dhan thuaj elhamdulillah. Prandaj çka do elhamdulillah. Elhamdë të nëgjën nërabe është Falenderemë është Lavderem dhe maderem I dikujt që është i plot I përkryer I patmeta E që ti tash i emir njës ati Me krejt qanjën të ndër Dhe e donë mas shumë ti Nuk a ka veqë falenderem Që ti mosh dikujt me thonë falimderit Po të mund që e donë ato Nëm dikujt të banë mirë Falemnderet burrec. E don, jo, s'di, a dua se dua, po falemnderet, më ka vë po mirë apo. E kurthemi elhamdu, nuk ka vëç faleminderet apo. Jo. Po asht lavdrem i shoquar me dashni, do Zot. Nuk ka dikush që është si te. ti. Ti je më i përkryer. As nuk ka dikush që du si ty. e du se ti. E as nuk ka dikush që i them falëri si ti. Veç ty të them elhamdu. Prandaj ngjuj në, në rrove fjalë elham, nuk përdor për njerëz. Nuk bër për, për njerëz. Ju në rovinë më fundi ju falënderoj, ju thoin shukran. Shukr. Falënderit. Kjo është shukërpo. Amma elhamdu veqallahu ti thuat apo. Ti si thuat kërkujtë. A dish se kujt ka porrë Allah shprehën në fillim me tregusi, ka do fjalë, ka do vepra, ka do punë që nuk duhet as ja kujt më aku, as kujt më ja thon, as kujt më ja dhon pas rabbil alamin. Allahu Elhamdu, elhamdu, që këka kë, elhamdu? Dhe me thonë, me ashprej mirë njohjen, falenderimin, lafëdrimin tëndë, me madhënim maksimal, me dashurim maksimale, diku që këtë e meritanë. Ko shë aj? Al? Allah. Elhamdu, lillah. Allah. E qëka është Allah? E amni Allah. Qëka dhe me thonë? E amni maj madhë i Zotë Gjallë Gjallëhu. E amni maj madhë. Asko është në historit njërzimit se ka pas këtë amën. Si e ka liu Allah këtë amën kërkujna. Që ka njërzë gjëtë historisë e kanë marë të gudzimin, fatë kje cikë një thonë vëjt e zatë, unë jëmë zotin. Kanë marë gudzim, edhe kanë gjitë amënat të ndryshëm ta zotë në të falëcë. Po kur dikur s'ka pas amën Allah. Kjo dhe sëtë për shambullë, sa ka në gjutë ndryshme, kjo ala zatë që quatë. Zot në këna shepë, në gjurë tjera anë lirë gëdë, e ka lëllë e gjurë, mirë po, kur, edhe ajë kur thurë zotë, a nëmë kuptën detrymisht që është zotë i një, ju, jo. zotë ka mundë si me konë, zotë i muslimanve, zotë i tjera, ka mundë si, zotë, kur thurë Allah, a ka mundë si me konë i dikuit posi, s'ka mundë si, që ka është i veçant, është amen specifik, është një, veç Allahu një, Që e karujtë Allahu gjellohuna këtë amen për vetë në ti Dhe na kanë dëru neve që vetëm atë të adërëm Na me pas mundësi me e përmend këtë amen Në asët një fjellorë Në asët një fej Në asët një gjuh Nuk i thotë zotë Allah Për vetë një gjuhë të Koronit Allah amni maj madhi Allahu gjellohuna gjellohuna Edhe Allahu të barë e ka ota të të në vëzër Kër fletë për amenat e të të tjirë Këtë dërinë që Allah e koshu me amenë Dhe allo kurrsat për amnat e tij, amin baz e bën Allah, pastaj amin tjerë. Pashal, hu Allahu alladhi la ilaha illa hu El Malik al Quddus as Salam al Mu'min al Muhaimin al Aziz al Jabbar al Mutakabbir. Sunhashr. Ai është Allahu, i cili është El Malik Ajë që i ka gjdo sa ndurën ti, el kudus, i patin nga gjdo e metë, e kështu me emna tjërë, dëmëhon, e emni Allah, bazë, aja është Allahu i cili, i ka dhe këta emna tjërë. A me emni Allah është baza, emni maj madhë, i Allah është Allah. E pre nga rjedhë emni Allah, Allah është emni, a ka ko kuptim këja emën, a ke po kërë të vetë i kërë qështë e këja emën, qështë dojë, që ka të mund këja emën, dhe emën me pasë koptim. Yon jo di s'na, nosos dinas vet çfarë kuptimi koha. Jo, am në poshtë kuptet mirë, më poshtë mirë. Nuk është kush më konjëu rabe, vetë ti ke kuptet mirë. Ne letjet emën që është i muslimanëve, i njohur në kohë të amonit huajve. Emri, është më nësi emri njerit apo? Çfarë kuptimi ka emri? Më nësi. E Allah është emri i Allahut. Mirë, çfarë kuptimi ka emri Allah? Emri Allah të ndrohë zotë rrjedh nga fjola ilah, e ilah në gjë në rabet më thonë, aj i cili është i vetëmi që meriton të adhurohet me dëshuri dhe frikë respekt. Amni Allah është indërlidhën me adhurimin e Allah Gjalli Gjallu, me ibadetin. Për ndaj, kur thejemi namaz, bune ibadet që ka thejemi, Allahu Ekber. Dhe mën fjola, Allah është hyre një badetë. Ti pohen në ibaditin matë madh me amnin Allah Po edhe në fenë matë madh e pohen me amnin Allah La ilaha illa Allah A përshëa, nuk tëmë i përshë amullë E amni Allahot e Rab, shukur, Rab bil alamin E dhe Rab është e amni Allahot? Rab E kemi nike te amnin, e spikojëm që kanë nëmë kumëtar Mirë për kurdo me inë islam, hen me Allah, jo me Rab Apo. La ilahe illa Allah Nuk thush la ilahe illa Rab E stush Thush la ilahe illa Allah Pse nga se në islam pohen Me adhuru zotin Jo është me thunin musliman apse. Edhe kur thin namaz Allahu akbar E kështë më rab Edhe kur të bën njët njëri ibadetin me Allah Kën haqë Le bej Allahumma, le bej a jlet të keni se më shkon hax, aty te kur të veshni ramad ku shkon hax, e den kur të shkon Allahu na mundsoft me shku, në hajnë të mira, thot mas par i Janis, haxiu hapën e par drejt haxit është le bej Allahumma, le bej. T'përgjigja Allahu jam, jo ozoti jam. Zoti është më e përgjithshme. Allah t'përgjigje ty që veç ty ta aduroj Së kam dikën tjetër që i nështrohemi, parulem, edhe gjaj pas të e, Allah. Andaj, Elhamdulillah. E Rabbil Alemin është kriuesi, sunduesi dhe kujdestar dhe mbikqyrësi të gjithë të botrëve. Alemin është krej që Allah ka Allahu ka kriju, krej që ka është pas Allahu të është Alemin. Që ka dimna, që ka sdimna dhe Allah është kujdestari çdo gjëje, mikqësi çdo gjëje, në dorë e tij çdo gjë. Dhe ai furnizon çdo gjë dhe kujdeset për çdo gjë. Dhe nuk del jashtë as sundimit dhe pushtetit e tij asgjë. Prandaj elhamdullillah Allah, ti të ku falërime që ska zot poster. Këtë ti ke në dorë, skirtak, ski shaqsi kë kan. Të gjitha këto konfirmime dalin nga ajeti i parë. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Ane ka dhe kuptimi tëre që do të flasëm në tuti, inshallah, mirë po për sëtë. Kërë ishte e që patë të të shimë me përësit e kjo do tëtë Fatiha, baza Kuranit. Pse? Kuranit ka 4 tema kërësore, 4 tema jënë Fatiha. Dhe e spjeguam, në më nëmë, fjallin Elhamdu edhe Allah edhe filluam me spjegu fjallin Rabbil Alemin. Allah në bëft nga rëbtët i adhruesë. Çvetëmatit por ulëmat aty ndërtuhen, vetëm ata adhurojnë. Na bën të llo ngata që i ndiqin në rrugën e duhur dhe na bën nga ata që janë të shpërblyer dhe të mshiruar në dunjën e ahiret. Allahu është pore për përmendin me kaç po i do fund. E përgatiten me dëgjuesin e safave, sot keni mundësi të ngozët, plaçoni kutinë që të ka mundësi diku, nëse ka mundësi të pa shoqë që Allahu është pore për të po i rëni gati mirë safave. Mi po po pa mundësi sot keni mundësi mirë jo jo, e do ta çinim këmbat tek qëni diku në jashtë një ose poshtë ku do që ka vën. مجد رتباً مفاوض العهد صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم كثيراً